Ariketa honekin amaitzeko Xabirentsa da. Nai duzun neurri eta doinuan bi bertso kantatzeko zure gaia hose da. Lagun batekin gelditu zara, baina gaur ere beranduzoaz. Azkenaldian beti presaka nekatuta eta beti beranduza biltza. Lagun batekin gelditu zara, baina gaur ere beranduzoaz. Azkenaldian beti presaka nekatuta eta beti beranduza biltza. Kafe bat hartzeko aizu hainbeste modu badaude Ta berriz ere prixaka etxeitik einbear alde Segurunago oiane zu nire zain hortxe zaude Ta irri barre batekin hartuko nauzu alare. Naiz egoera bihurtzen ari zaigun aizu grabe. Beranduno alaberriz jada da nobe dade. Guztia egin aieta, eserreze, ere egin gabe. Guztia egin aieta, esertxo ere egin gabe. Diotenez hause dugu, guk estresaren morrontza. Ta naizta guretzat esten egoera hau arrotza. Zure gana iriztean, benetan diot ase lotxa. Ta zure irri parreak, Barrenean nire posa Erlojuaren horratek Tiktak, tiktak, Hortxe, hotxa Zerregin behar diogu Parka zaidazu bi Berriro ere hartu behar Nire ebakia hotza Berriro ere hartu behar Nire wa kia